Першу вирішили були йти навпростець, до восьмого складу. Але на материковому льодовику виявилося стільки торосів і заструх, що мусили звернути до стику берегового і шельфового бар'єрів, де півтора місяця тому розмістили свій сьомий склад. У нас від голоду тремтіли ноги, нужденних десять миль долали вісім годин. Місце складу розшукали легко, але нічого там не знайшли прижана купа була розкидана, тут хтось побував до нас. Та Цура Курасава? Цей японець, живучий як шакал. Коли підійшли до пограбованого складу, в якому не лишилося й крихти таких потрібних нам сьогодні харчів, я нишком на філа Марша. Але він перехопив мій погляд і зблід. Я спитав, як найєхіднішим голосом «Мосьє, доктор, ви обморозили щоки?» Він нічого не відповів. Лише люто блимнув і заходився розтирати щоки й лоб рукавицями. Матрос почув моє зауваження і сказав, пильно глянувши на мене, «Ви, до речі, теж». Я розгублено лапнувся і не відчув носа. Півгодини розтирав його снігом і насилу відтер. Потім сказав матросові, «Не подобається мені цей шакал». «Та Цура Курасава? А вже ж, і мене ніскільки не здивує, якщо він обчистить і наш восьмий склад. Ви думаєте, Мерсіє, він уже нас випередив?» Я сказав, «І ви думаєте так само». Українець зітхнув. Лишається сподіватися тільки на його людяність. Мовив він і згодом додав. «А ви знаєте, Мерсіє, в цьому є й певна втіха, він поінформований краще за нас, а не втрачає надію. Отже ж, Криголамі ще не прийшов. І Я з послідовністю Віслюка впирався. Навіть якби і так, ми однаково не дійдемо До модгейма 70 миль, а з нашими силами, та що я вам кажу? Я з учорашнього дня не мав роті і рісочки. Я теж... Моя впертість починала його дратувати, та він чудово розумів, що від людей не можна вимагати неможливого. Над блідовиком і за бар'єром так само стояв туман. Спочатку дмухав пружкий південний вітер, але згодом настав майже повний штиль, і ми почули сумний розпачливий голос, який трохи нагадував голодне вовче виття. Ми з останніх сил вичищали яму, в якій півтора місяця тому стояв наш намет. Сніг уже давно злігся і перетворився на кригу. І ми не звертали уваги на те виття. То могло бути квіління поморників. Та коли воно повторилось кільканадцять разів підряд, ми вилізли з ями і підступили ближче до бар'єра. Там стояла крута сиза імла. Виття стало хрипке і наче надтріснути. Поморники так ніколи не кричать. Озвався Нансен. Містер матрос. Кричить тюлені. Бар'єр у цьому місці дуже крутий. Та ми згадали, що трохи далі є довгий розлом, напівзасипаний снігом, яким можна спуститися на припай. Ми взяли лопати, зв'язалися довгою линвою і пішли втрьох. Матрос Яй і Нансен. Замет виявився крутим, коліна гідко тремтіли, І ми злазили до припаю годину-десять хвилин. То був тюлень у Еддела. Добре знайомий нам сірий, плямистий звір, але дрібний і страшенно миршовий. Певно під час останнього урагану ополонки біля бар'єра зійшлися, бо там навергано цілі гори торосів і цей молодий тюленик не встиг утекти. Однак утеча навряд чи врятувала б цього бідолаху, бо до краю припайного поля щонайменше 10-15 миль, навіть у листопаді. А тюлень не може витримати без повітря більше п'яти хвилин. Тож в нашому тюленеві було написано на роду «Так або так померти замолоду». Ми досхочу наїлись і нагодували собак а ще душі залишилося. Тепер обов'язково розшукаємо восьмий склад, якщо його не пограбував той паскудник».